Istoria culturii și Civilizației 6 Roman. De ovidiu Drimba, editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 369. A doua situație, reversul celei din tâi, este cea când rezultatele practice obținute empiric, invențiile diversele tehnici au stimulat speculația teoretică, au propus cercetarea rațională a cauzelor, a evoluției procesului, a condiționărilor lui și a conexiunilor dintre fapte și în cele din urmă a generalizării teoretice a fenomenelor studiate în vederea formulării unor ipoteze de lucru, a unor principii și a unor legi. Rareori, însă, în evul mediu, invențiile au dus la asemenea formulări teoretice. Chimia se va constitui ca știință cu multe secole după perioada de febrilă activitate a alchimiștilor. Nici simbolismul ezoteric al acestora, nici ipotezele lor fanteziste, nici clasificarea lor simplistă a substanțelor nu erau de natură să fecundeze cercetarea strict științifică. Constructorii catedralelor gotice nu cunoșteau principiile statice și nici nu știau calcula rezistența materialelor. Arhitecții medievali au conceput edificii cu totul excepționale, dar proiectele sau schițele lor, vezi nota 1, nu sunt executate în mod fidel, desenele nu au cote, iar elevațiile nu respectă nicio scară. Citesc note 1 chiar cele ale celebrului arhitect francez Villard de Onicourt, se scrie h o n, -N e -C o u r t care în numeroasele sale planuri, schițe, elevații și crochiuri, datând dintre anii 1235-1257, a lăsat posterității cel mai prețios document medieval în materie de arhitectură. Încheiat notă 1. Și cu tot interesul îndelungat de secole al oamenilor de știință pentru studiul opticii și cu toate rezultatele teoretice obținute în acest domeniu, au trebuit să treacă 300 de ani de la invenția ochelarilor până ca fizicienii să studieze cu rigoare științifică necesară această invenție a unor artizani anonimi. Chiar dacă știința nu era, la data respectivă, în posesia unor elemente teoretice suficiente pentru a transpune în planul speculației abstracte datele concrete și rezultatele empiric obținute ale unor invenții, oamenii de știință au fost adeseori atrași de tehnică, ca și cum ar fi intuit vag rolul ei fecundator pentru cercetarea științifică pură. Albert de Saxa avea contacte fructuoase cu practicienii ghilimele artelor, închid ghilimele mecanice. Lui Albert cel Mare îi facea o plăcere deosebită să viziteze laboratoarele alchimiștilor și atelierele meșteșugarilor. Jean Buridan se ocupa și de mașini de război și de rudimentarele tunuri din timpul său și am văzut ce admirație avea Roger Bacon pentru iscusitul ghilimele maestru al experienței, închid ghilimele Pierre de Marie care vorbea despre rolul și importanța abilității manuale în activitatea de cercetare a omului de știință. În schimb, inginerii și inventatorii medievali nu au primit din partea oamenilor de știință, din universități, niciun fundament teoretic și nici o îndrumare, nici o încurajare în cercetările lor. Practica a precedat teoria, dar stimulându-o, ceririle tehnice urmau să fecundeze și știința teoretică. Vezi notă 2. Citesc notă 2. O tehnică poate oferi culturii și civilizației o metaforă pe care să se construiască o filozofie. Este ceea ce au încercat Nicolas Doresme, în paranteză ghilimele, universul e ca un ceasornic, închid ghilimele, circa 1350, închid paranteza, Boyle, se scrie buă y-e, în paranteză ghilimele, lumea este ca un ceasornic, închid ghilimele, 1686, închid paranteza, La metrie, se scrie m e t, -t -r -i -e, în paranteză ghilimele, corpul nu e decât un ceasornic. Închid ghilimele, 1748, închid paranteza, sau Kepler, în paranteză ghilimele, scopul meu este de a arăta că mașina cerească poate fi asemuită nu cu un organism divin, ci mai degrabă cu un ceas. Închid ghilimele, 1605, închid paranteza. Ideea este formulată și dezvoltată cu erudiție și subtilitate de m punct malița, în paranteză v mic, -mic punct, ghilimele, viața românească, închid ghilimele, 1981, numărul 1, închid paranteza, încheiat, notă, 2. Figură, pagina 367. Reprezintă o poză. Everose, conversând cu Porfirios, manuscris latin, Biblioteca Națională Paris. Încheiat, figură. Trei exemple Spre a susține și ilustra considerațiile de mai sus, exemplul unor invenții diferite, dar toate fiind de dintre cele care au avut o influență asupra activității omului de știință și mai ales repercursiuni excepționale asupra vieții culturale în general, sunt concludente. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Despre marile cuceriri tehnice ale evului mediu, în primul rând, în exploatarea forței motrice, în paranteză, animală, hidraulică și eoliană, în par închid paranteza, în agricultură, în construcții, în industrie, în paranteză, minieră, metalurgică, textilă și altele, închid paranteza, în transporturi, în activitățile comercială, militară, etc. S-a vorbit în capitolele respective din volumul 5 al prezentei lucrări. Încheiat notă 1. Primele două sunt descoperiri empirice, independente de știința teoretică. Una din invențiile de cea mai mare importanță asupra condițiilor create cercetării științifice, ochelarii, s-a datorat în primul rând progresului continuu al fabricării sticlei. Această tehnică adusă în secolul al X-lea de meșteri veniți din Orient la Veneția și, concentrată între anii 1289-1295 în atelierele de pe insula Murano, ajunge să producă în paranteză ceea ce în Orient nu se realizase până atunci, închid paranteza, o sticlă de o transparență aproape perfectă. Vezi nota 2. Citesc nota 2. În secolul XIII, meșterii venețieni fabricau nu numai cristalul, ci și perle artificiale și pietre prețioase, artificiale care se vindeau cu mult succes în alte țări. Din Egipt, Etiopia și Africa Occidentală până în India, China și Asia Centrală. Încă din secolul XII, pentru ferestrele bisericilor, în paranteză mai târziu și ale locuințelor senioriale, închid paranteza, se folosau bucăți de sticlă mici, colorate și rotunde, prinse în rame de plumb, în paranteză se numeau ghilumele ochi de bou, închid ghilumele, închid paranteza. Până în a doua jumătate a secolului XIV, în casele obișnuite, lumina zilei pătrundea prin ghilimele geamuri, închid ghilimele, din pânză cerată, din hârtie translucidă sau prin mai multe lame înguste de sticlă transparentă, lipită unele de altele, prin fâșii de pânză și care, când voiai să deschizi fereastra, erau rulate, asemenea jaluzelelor de azi. Abia în a doua jumătate a secolului al XVII-lea au apărut și s-au răspândit geamurile plane de sticlă transparentă. Acestea erau obținute de meșter prin suflare. Bolul cilindric de sticlă, încă încinsă, era tăiat longitudinal, întins pe o scândură și aplatizat. Încheiat notă 2 când meșterul sticlar a observat că mica bucată de sticlă rotundă ca un disc pe care el o pregătea fie în scop ornamental, fie pentru a lega cu plumb câteva zeci de asemenea discuri, spre a face o fereastră, avea proprietatea de a mării, vezi, notă 3, în paranteză și cu atât mai mult cu cât. Obiectul era privit mai departe, închid paranteza, a apărut lentila, vezi, notă 1. Citesc notă 3. Ghilimele. Această proprietate era recunoscută de antici în cazul sticlei sferice sau a unor segmente de sferă și încă din timpul lui Euclid pentru oglinzile concave. Închid ghilimele. În paranteză umare, punct Forti. Închid paranteza. Roger Bacon propusese încă din 1267, în paranteză, în opus majus, închid paranteza, folosirea lentilelor convexe pentru compensarea hipermetropiei, în paranteză, prezbiției, închid paranteza, dar se oprise la simpla enunțare, fără a proceda la experimente. Încheiat, notă 3. Citesc notă 1. Reamintim că în Occident primul autor care a sugerat folosirea lentilelor pentru a mări obiecte mici și ale apropia pe cele îndepărtate a fost Robert Grostest. Arabii fabricau lentile încă din secolul XI. Autorii occidentali ai unor lucrări de optică vorbesc despre lentile deja din secolul 13. Încheiat notă 1. Iar când un privitor prezbit a văzut că obiectul privit îi apare mai clar, lentila și-a dovedit utilitatea practică și astfel ochelarii, invenția unui meșter sticlar anonim, și-au făcut apariția. În paranteză, în Italia în jurul anului 1288, prima lor mențiune într-un text din 1306, confirmă această dată închid paranteza. Până când s-au făcut progrese în fabricarea și decolorarea sticlei, vezi nota 2, lentilele ochelarilor erau contrafăcute de meșterii cristalieri care le lucrau din berilus, se scrie B Y -L, L U S, o varietate de cuarț incolor și transparent, în paranteză cristal de stâncă, închid paranteza, vezi nota 3. Citesc nota 2. Căci, ghilimele, sticla evului mediu era de obicei verzuie sau de culoare ușor brună, din cauza conținutului de fier, decolorarea sticlei a fost obținută prin adăugarea de bioxid de mangan. Închid ghilimele în paranteză 1.40, închid paranteza, încheiat, nota 2. Citesc nota 3. În textul regulamentului sticlarilor din Veneția apare pentru prima dată în 1300 denumirea data ochelarilor ghilimele discuri pentru ochi, închid ghilimele, iar un an mai târziu ghilimele sticle de ochi pentru citit, închid ghilimele. Mult mai târziu sunt menționați ochelarii într-un text medical abia în 1363, încheiat notă 3. Mai târziu, bănuindu-se, în paranteză probabil, închid paranteza că dacă o lentilă biconvexă îndepărtează obiectele, utilă fiind prin urmare prezbiților, o lentilă curbată, contrar biconcavă, le apropie. Deci, putea servi pentru corectarea miopiei, în felul acesta s-a descoperit un nou tip de lentile, pentru miopi. Dar aceasta, mult mai târziu, la mai bine de două secole, după invenția ochelarilor cu lentile biconvexe. Cazul istoriei lentilei și a relației acestei invenții cu poziția adoptată de știința teoretică ocazionează elucidarea unei probleme de principiu. Vezi notă 4. Citesc notă 4. Conform Vasco Ronchi, un aspect pe nu de, de, de la activite de da Vinci în l'Aventure de la Science, mélange a mare le mic punct coire, În paranteză vă mic de mic. Punct, bibliografia, închid paranteza, încheiat notă 4. De ce la început s-au introdus în uz numai ochelarii ce corectau prezbiția și abia, mult mai târziu, cei pentru miopie? De ce a trebuit să treacă 30 de ani, în care timp lentilele s-au difuzat și s-au perfecționat pentru a se ajunge la ideea de a așeza mai multe lentile una după alta și a face astfel un telescop? Se întreba un istoric al opticii. Gilmele, pentru că optica secolului al XIII-lea nu cunoștea nici modul de funcționare a unei lentile, nici chiar legea refracției, nici refracția printr-o suprafață plană, decât pe o suprafață sferică și cu atât mai puțin firește printr-un disc limitat de două suprafețe, iar telescopul, din același motiv... Când s-a început să se construiască telescoape, nu se cunoștea nicio teorie a lentilelor. Telescopul s-a născut în urma unor încercări repetate. Închid ghilimele în paranteză V mare. Punct Ronchi. Închid paranteza. Gândirea științifică rămăsese în urma invenției tehnice care trebuise să se limiteze la sugestiile și la ajutorul empiriei. Pentru un erudit din secolul XIII, proprietățile lentilei nu puteau să se justifice pe baza concepției curente a opticii care explica procesul percepției vizuale prin emisia unor ghilumele raze vizuale, închid ghilumele, pornind fie din ochi, în paranteză după Platon, închid paranteza, fie de la obiecte, în paranteză după Stoici, închid paranteza. Pe de altă parte, o imagine mărită, micșorată sau răsturnată, nu era compatibilă cu vederea normală a omului și nici nu era conformă cu imaginea ce putea fi verificată prin pipăit, adică prin singurul dintre simțuri care, în concepția omului medieval, nu înșela simțul tactil. Timp de 300 de ani, niciun filozof și niciun om de știință n-a menționat lentilele ochelarilor, n-a discutat proprietățile lor, n-a descris modul de a le utiliza, n-a scris un studiu și n-a încercat să dea o explicație a ochelarilor. Singurul care în acest răstimp s-a dedicat studiului lentilelor, dar fără să obțină rezultate spectaculare și nu într-o scriere publicată, ci numai în manuscrisele sale, rămase timp de patru secole necunoscute, a fost Leonardo da Vinci. Independentă de gândirea științifică-teoretică, dar servindu-i apoi cercetările, a fost invenția orologiului. Ghilimele. Orologiul mecanic este prima mașinărie inventată în Europa în perioada postromană, o mașinărie abstractă care nu transformă materia primă în produs finit și care nu transmite axului motor o sarcină utilă. Lucrează asupra timpului o cantitate care, în perioada din jurul anului 1000, preocupată doar de eternitate, n-avea nicio valoare. Închid ghilimele în paranteză a mare puncte mondinii. Închid paranteza. Preistoria acestei invenții este lungă și fără soluție de continuitate. Primele ceasornice apar în Egiptul antic sub forma ceasornicelor de apă sau de nisip, în paranteză clepsidre, închid paranteza, perfecționate apoi de greci, de romani și, mai târziu, de arabi. Ceasornicul de apă, vezi, nută 1, cu perfecționările ulterioare care i s-au adus, n-a fost depășit în precizie până la câmare h mic r mic punct Se scrie h -u -y -g -s, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, dar continuând să fie folosit și în secolul următor. Citesc nota 1. Inventat în secolul 2 înainte ere noastre, de Ctesiobios din Alexandria, ceasornicul de apă funcționa astfel, un corp plutind la suprafața apei dintr-un vas plin care se golea continuu printr-un mecanism regulator, indicat prin poziția lui ora pe un tambur gradat. Ziua și noaptea erau divizate în câte 12 ore. Pe un principiu analog celui al flotorului, în paranteză, sau de progresivă consumare a unui combustibil lichid, ora unei lumânări, închid paranteza, erau construite și ceasornicele mai complicate ale arabilor. Unele ceasornice de apă de mari dimensiuni erau instalate în locuri publice, altele prin căderea unei sfere de aramă marcau sonor orele. Altele adoptau diverse mecanisme, jucării de felul celor descrise de Heron din Alexandria. Încheiat notă 1 Cadranul solar, umbra arătătorului pe un cadran marcat indicând orele zilei, era cunoscut din antichitate montat pe fațada unei clădiri, a fost folosit și în secolul XVIII. Ingeniozitatea în meșterilor alexandrini și medievali, îndeoseb a meșterilor arabi, vezi nota 2, s-a desfășurat în direcția căutării unor efecte secundare ale principiului clepsidrei. În paranteză, căderi de bile sunete felurite, păpuși acționate mecanic, reproducerea mișcării corpurilor cerești și altele. Închid paranteza. Citesc nota 2. Ceasornicul pe care califul Harun al-Rashid îl trimisese în dar lui Carol cel Mare era o clepsidră perfecționată bazată pe scăderea nivelului apei. Cadranul vertical avea 12 orificii, corespunzând celor 12 ore, și care, deschizându-se prin efectul apei, în scădere, lăsau să cadă succesiv câte o bilă de metal care lovea un tambur de bronz. Încheiat nota 2 toate acestea au fost realizate cu mai multă precizie după ce, în secolul X, Gerbert de Aurillac aplică cel din tâi ceasornicelor o greutate motrice și după ce se întrebuințează roțile dințate, în paranteză, în secolul XII, închid paranteza. La Nürnberg apar către sfârșitul secolului al XIII-lea orologiile de apartament, de masă, de trăsuri și altele. Invenția către 1440 a resortului în spirală, în paranteză, adaptat și la broaștele ușilor și la armele de foc închid paranteza, înlocuiește greutatea motrice, permițând astfel reducerea volumului ceasornicului. În 1377, regele Franței Carol al V-lea un ceasornic portativ. În paranteză, ceasornicele portative se purtau alternate de gât, mergeau 36 de ore, dar posesorul lor trebuia să le regleze cel puțin o dată pe zi, orientându-se după cadranul solar. Închid paranteza. Conoidul pentru compensarea scăderilor de tensiune ale arcului era cunoscut la începutul secolului al XV-lea. La sfârșitul aceluiași secol, Carovagius inventează ceasornicele deșteptătoare cu sonerie. În 1657, Huygens adaptează la orologii pendula pentru a imprima o mai mare precizie acțiunii balansierului, după care ceasornicelor li s-a aplicat și minutarul. Sisteme analogice au fost adaptate și la diferitele mecanisme astronomice, în paranteză planetarii, hărți, stelare cu rotație mecanică, etc., închid paranteza, unele fără să folosească angrenaje. Cele două elemente esențiale ale orologiului mecanic erau greutatea care acționa o serie de angrenaje și un mecanism regulator care opra la intervale regulate căderea prea rapidă a greutății. Un asemenea mecanism este descris pentru prima dată către 1250 de Villard de unicurt, în carnetul său deschițe. Vezi note 1. Citesc notă 1. Arhitect și inginer, autor al unui ghilimele album, închid ghilimele de 33 de file, pline pe ambele fețe cu schițe de arhitectură și de mecanică, constructor de poduri, de mașini, de război și de felurite mecanisme ingenioase, a dat și prima reprezentare a fierăstrăului hidraulic. Încheiat, notă 1. În jurul anului 1300 se aflau deja în orașe și mănăstiri orologii mecanice având adaptate mecanisme sonore. Vezi, notă 2. În secolul 14 în numeroase orașe erau... Instalate orologii de acest tip, vezi notă 1. Citesc notă 2. În divina comedie Dante, care probabil că admirase și orologiul mecanic al bisericii S.M.E.U. Storgio din Milano, menționat într-o cronică din 1306, evocă acest mecanism. Gilmele. Precum se învârt rotițele dințate, în ornic și din tâia ți pare înceată, iar ultima mai iute decât toate. Închid ghilmele. În paranteză, tu mare amic râmic punct. 24 roman, 13-15. închid paranteza, iar într-un alt cânt, ghilimele, apoi, precum un ornic când trezește, mireasa lui Hristos și spre ai fi dragă, om bine zori să-i cânte creștinește, o roată împinge și alta în mers dezleagă, atât de dulce, clopățind tintin, Că dorul rugi pe buze ți se încheagă. Închit gilimele în paranteză, par punct 10 roman, vânic 139-144 închid paranteza. Paranteză, sensul clar, melodia slujbei de dimineață îi trezește asemenea orologiului pe călugării din mănăstire. ghilimele, mireasa lui Hristos închid gilimele, chemându-i la rugăciune, închid paranteza, încheiat notă 2. Citesc notă 1. Primul orologiu mecanic care bătea 24 de ore egale a fost cel al bisericii S. Gotardo din Milano, în paranteză 1335, închid paranteza. Cele mai faimoase orologii publice, în paranteză conform U. Forti, închid paranteza, au fost instalate la Padova, în paranteză 1344, închid paranteza, Dover Castle, în paranteză 1348, închid paranteza, Pavia și Duai în paranteza 1350, închid paranteza, Orvieto, în paranteza 1351, închid paranteza, Genova, în paranteză 1353, închid paranteza, Strasburg și Florența, în paranteză 1354, închid paranteza, Bolonia și Nuremberg, în paranteză 1356, închid paranteza, La Flimin și Regensburg, în paranteză 1358, închid paranteza, etc până la cel de pe Palatul Regal din Paris, în paranteză 1370, închid paranteza. Primele orologii publice erau de dimensiuni enorme. Cel din Paris era acționat de o greutate de 750 de kilograme, care cobora în 24 de ore de la o înălțime de 10 metri. Încheiat, notă 1. În 1389, orologiul din Rouen bătea chiar sferturile de oră. Mecanismul orologiului a fost adoptat și în construcția planetariilor, cel a cărui construcție Giovanni Dondi o începuse în 1348, în paranteză și la care a lucrat 16 ani. Închid paranteza. Reproducea mișcările soarelui, lunei și planetelor, grație unui calculator mecanic extrem de ingenios și care n-a fost întrecut timp de două secole. Orologiul indica sărbătorile mobile bisericești. Numeroasele angrenaje, ale căror mișcări erau perfect coordonate, erau reglate de o singură contra greutate. Primele orologii erau destul de precise, dar trebuiau reglate în fiecare seară, ținând seama de poziția stelelor. Instalarea lor în locuri publice a avut și un anumit efect de laicizare a vieții, în sensul că cele opt ghilimele ore liturgice, închid ghilimele, în paranteză, care marcau în mănăstiri cele opt momente la intervale de aproximativ trei ore ale rugăciunilor obligatorii, închid paranteza, au fost înlocuite de acum înainte cu cele 24 de ore egale ale orologiului. Ceasornicul lui Dondi împărțea ziua în 24 de ore cu începere de la apusul soarelui, o împărțire care apare pentru prima dată în Italia, vezi notă 2. Citesc nota 2. Înainte, ziua era împărțită în 12 ore de noapte și 8 ore de zi la solstițiul de iarnă și invers la solstițiul de vară. Împărțirea aceasta a rămas în uzi în Europa până în secolul 17, în paranteză, iar în zonele rurale, de exemplu în Italia, până în secolul nostru, închid paranteza, încheiat notă 2. În Franța, Carol al v a dat o dispoziție ca toate clopotele tuturor bisericilor din Paris să bată indicând orele, orientându-se după urologiul Palatului Regal. Începând din secolul 13, intrase deja în uz și împărțirea, în paranteză teoretică, închid paranteză, a orei în 60 de minute și a minutei în 60 de secunde. Ghilmele, odată cu adoptarea acestui sistem de diviziune, s-au încheiat primele etape ale măsurării științifice a timpului, fără de care n-ar fi fost posibile progresele ulterioare ale fizicii și ale mecanicii. Închid ghilmele în paranteză a mare punct că mare punct crombaie. Închid paranteza, vezi notă 3. Citeasc notă 3. Iar Louis Munford, se scrie M1FWRD, observă că, ghilimele, bătăile regulate ale clopotelor aduceau o nouă regularitate în viața meșteșugarului și a negustorului. Respectarea riguroasă a timpului a devenit în curând economie de timp, contabilitatea timpilor și raționamentul timpului. La acest punct, eternitatea înceta gradual de a mai servi ca măsură și centru focal al acțiunilor umane, închid ghilimele. Încă din secolul XIV, orologiile mecanice erau instalate în turnurile pe fațadele sau în interiorul bisericilor catolice. În schimb, biserica ortodoxă nu le-a admis decât începând din jurul anului 1900. Încheiat notă 3 Ghilimele Arta artelor, coborită din cer, mama tuturor științelor, superioară și mai sublimă decât pâinea și vinul, simbolul vârte de aur și al vremurilor fericite. Închid ghilimele cu astfel de cuvinte entuziaste, întâmpina apariția tiparului marele erudit Guillaume Fichet, se scrie fâic în paranteză m.1480, închid paranteza, rectorul Universității din Paris, care introdusese pentru prima dată în Franța cel din tâi atelier tipografic, instalându-l la Sorbona. Într-adevăr, invenția tiparului a fost ultima și cea mai de preț invenție pe care Evul Mediu a dăruit-o vieții culturale. Invenția și răspândirea rapidă a tiparului era legată de producția hârtiei, vezi notă 1, material mult mai indicat decât costisitorul și fragilul papirus și mult mai practic în paranteză și mai ieftin închid paranteza decât pergamentul. Citesc notă 1. Pentru invenția și răspândirea fabricării hârtiei precum și pentru antecedentele tiparului la chinezi, v -mic, -mic, punct. Istoria culturii și civilizației, volumul 2. În Europa, hârtia s-a fabricat mai întâi în Sicilia, în paranteză către 1100, închid paranteza, și în Spania, în paranteză către 1150, închid paranteza. Primul document cunoscut din Europa scris pe hârtie, provenind din Cancelaria Regilor Normanzi din Palermo, datează din 1109. În secolul următor, numai în orășelul italian Fabriano, existau numai puțin de 40 de ateliere care fabricau hârtia. Încheiat, notă 1. În China își are locul de origine nu numai procedeul fabricării hârtiei, ci și prima cerneală tipografică, în paranteză, obținută în secolul III era noastră din apă, negru de fum, clei, rășină și substanțe aromatice, închid paranteza, de asemenea tehnica litografiei și axilografiei, în paranteză secolul VI, închid paranteza, precum și primele caractere mobile, confecționate din teracotă, în paranteză, de către Pi Sheng, se scrie s h -N -G către 1041, închid paranteza, din lemn, în paranteză, în secolul 11, închid paranteza, sau din metal, în secolul 14. Acestea, din urmă, au apărut, se pare, în Corea, unde prima carte tipărită cu caractere metalice datează din 1409. Nu este exclus deloc ca numeroși trimiși oficiali ai curților occidentale, misionarii și negustorii, în paranteză, ca celebrul Marco Polo, închid paranteza, care în secolele 13 și 14 au călătorit și au rămas câtva timp în extremul orient să fie informată după ce s-au întors acasă asupra diferitelor invenții întâlnite acolo, printre care și cele legate de tehnica imprimeriei inclusiv asupra caracterelor mobile.